Ребека Ярос, четверте крило. Існує ж хибна думка, що квадрантів вершників прийнято вбивати чи бути вбитим. Вершники загалом не вбивають інших кандидатів. Якщо цього року немає браку драконів або кадет не є перешкодою для їх крила, тоді все може стати цікавим. Гід майора Афендри за квадратом вершників. Неавторське видання. Розділ другий. Я не помру сьогодні. Ці слова стали моєю мантрою, що повторюється у моїй голові, поки Ріанон називає своє ім'я вершнику, що веде рахунок біля отвору в парапеті. Ненависть у погляді ксадена палить мені обличчя, неначе відчуття полум'я, і навіть дощ, що б'є по шкірі з кожним поривом вітру, не послаблює спека або тремтіння жаху, що пробігає храптом. Ділан мертвий. Він просто ім'я, ще один камінь на нескінечних цвинтарях що встеляють дороги до Базгіату. Ще одне попередження амбітним кандидатам, які віддають перевагу ризикнути життям з вершниками, ніж вибрати безпеку будь-якого іншого квадранта. Тепер я розумію, чому Міра попереджала мене не заводити друзів. Рянон ухопилася за обидві сторони отвору в тунелі, потім подивилася на мене через плече. Я чекатиму тебе з іншого боку, кричить вона через бурю. Страх її в очах відбиває мій власний. Побачимось з іншого боку. Я киваю і навіть умудряюся посміхнутися. Вона виходить на парапет і починає йти. Хоча я впевнена, що в нього сьогодні повно справ. Я підношу безмолву молитву зихналу Богу удачі. Ім'я запитує вершник на краю, поки його напарник накриває сувій плащем, безглуздій спробі зберегти папір сухий. Вайлет Соренгайл відповідаю я, коли наді мною трішить грім і цей звук дивно заспокоює. Я завжди любила ніч, коли гроза б'ється у вікно в фортеці, освітлюючи і відкидаючи тіні на книги, з якими я згорнулася калачиком, хоча ця злива може коштувати мені життя. Кинувши швидкий погляд, я бачу, що імена ділана та ріанон вже розпливаються в кінці, де вода зустрічається з чорнилом. Це останнє, коли ім'я Ділана буде написано денебудь, крім його каменю. Наприкінці парапету буде ще один валик, щоб у перепису була їхня улюблена статистика втрат. В іншому житті це була б я, яка читає та записує дані для історичного аналізу. Соренгайл? Вежник дивиться на гору, його брови здивовано піднімаються. Як у генерала Соренгайл? Так. Чорт, це вже набридло. Я знаю, що далі буде тільки гірше. Не можна уникати порівняння з моєю матір'ю не тоді, коли вона тут командує. Що ще гірше, вони, мабуть, думаючи я, обдарована від природи наїзниць, як Міра, або блискучий стратег, яким був Бреннан. Або вони подивляться на мене, зрозуміючи зовсім не схожа на них трьох, і оголосять відкритий сезон. Я кладу руки по обидва боки вежі і проводжу кінчиками пальців на камені. Він ще теплий від ранкового сонця, але швидко остигає від дощу, слизький, але не порослий мохом. Попереду Ріанон прокладає собі шлях, витягнувши руки для рівноваги, вона й пройшла на певну чверть шляху. Її постать стає дедалі розпливча з тішою, чим далі йде під дощем. Я думав, у неї тільки одна дочка, питає інший вежний, поправляючи плащ, коли на нас налітає порив вітру. Якщо тут так вітряно, а моя нижня половина вкрита вежею, то на парапеті на мене чекають великі неприємності. У мене таке часто буває. Вдихаючи через ніс, вдихаючи через рот, я змушую своє дихання заспокоїтися, а пульс – сповільнитися. Якщо я запанікую, я помру. Якщо я послизнуся, я помру. Якщо я – о, до біса. Я більше нічого не можу зробити, щоб підготуватися до цього. Я роблю самотній крок на парапет і хапаюся за кам'яну стіну, коли черговий порив ударяє мене боком об отвір у вежі. І ти думаєш, що зможеш їздити верхи? Насміхається кандидат-мудак за мною. Який Соренгайл з таким балансом? Мені шкода, в якому б ти не опинилася. Я відновлюю рівновагу та міцніше затягую ремені свого рюкзака. Ім'я. Знову читає вершник, але я знаю, що він звертається не до мене. Джек Барлоу. Відповідає той, що стоїть позаду мене. Пам'ятай це ім'я, коли я стану командиром крила. Навіть його голосі відчувається зарозумілість. Тобі краще йти, Соренгайл нагадує глибокий голос Ксадина. Я взираюсь через плече і бачу його пильний погляд. Якщо тільки тобі не потрібна невеличка мотивація. Джек робить випад вперед, його руки піднято. В лайну він збирається відштовхнути мене. Страх прокочується моїми винами і я рухаюся, залишаючи безпечне місце в тунелі і перекручуючись до парапету. Тепер дороги назад нема. Моє серце б'ється так сильно, що я чую його в вухах, як барабан. Дивись на каміння попереду себе і не дивися вниз. Порада міри луною звучить у моєму голосі, але мені важко прислухатися до нього, коли кожен крок може стати останнім. Я викидаю руки для рівноваги, потім роблю розмірені міні-кроки, які я практикувала з майором Гілстедом на подвір'ї. Але за вітру, дощу та падіння з висоти 200 футів – це зовсім не схоже на тренування. Мої м'язи напружені, коли я фіксую центр тяжіння, зберігаючи вертикальну позу. Голова пливе, пульс скаче. Спокій. Я мушу залишитися спокійною. Я не можу виводити мелодію або навіть пристойно наспівати. Тому спів для відволікання уваги виключено, але я чена. Ніде нема такого заспокоєння, як в архівах. Ось про що я думаю. Факти, логіка, історія. Ваш розум вже знає відповідь, тому просто заспокойтеся і дайте йому згадати. Так завжди казав мені тато. Мені потрібно щось, щоб логічний бік мого мозку не розвернувся і не пішов назад до турелі. Континент є домом для двох королівств, і ми перебуваємо в стані війни вже 400 років. Вимовляю я, використовуючи основні прості дані, які мені вдовбали для легкого запам'ятовування при підготовці до тесту переписувача. Крок за кроком я переступаю через парапет. Навара, мій будинок, є більшим королівством, що включає шість унікальних провінцій. Тірендор – наша найбільша південна і найбільша провінція. Межує з провінції Кровла в королівстві Пороміель. Кожне слово заспокоює моє дихання та вирівнює пульс, послаблює запаморочення. На схід від нас розташовані дві пороміельські провінції – Брейвіс і Сігнісен, що залишилися. Природними кордонами служать Езбенські гори. Я проводжу намальовану лінію, яка означає половину шляху. Я вже переступила на найвищу точку, але не можу про це думати, чи не дивитися вниз. За покрівлею, за нашим ворогом, лежать далекі барени пустеля. Розкати грому вітер ударяє в мене, і я розмахую руками. Чорт! Моє тіло гойдається разом із шквалом, і я падаю на парапет, тримаючись за краю, і присідаючи, щоб не втратити опору, роблячи себе якнайменше, поки вітер виє наді мною і навколо мене. Шлунок вирує, і я відчуваю, що мої легені загрожують роздмухати, коли паніка охоплює мене з головою. У Наварі Тірендон був останньою з провінцій, що приєдналися до альянсу і присяглись на вірність королю Реджинальду. Кричу, завиваючи вітер, змушуючи свій розум продовжувати рухатися проти дуже реальної загрози паралізуючої тривоги. Вона також була єдиною провінцією, яка спробувала відокремитися через 627 років, що зрештою залишило б наше королівство беззахисними, якби їм це вдалося. Ріанон все ще попереду мене, як я гадаю, на відстані трьох чвертей. Добре, вона заслуговує на це. Королівство Пороміель в основному складається з орних рівнин і боліт і відоме винятково тканинами нескінченими полями зерна та унікальними кристалічними дорогоцінними каменями, здатними посилювати малу магію. Я кидаю швидкий погляд на темні хмари наді мною, перш ніж рушити вперед. Обережно ставлю одну ногу перед іншою. Навпаки, гірські райони Навари пропонують достатньої руди, витривалу деревину з наших східних провінцій, а також безмежну кількість оленів та лосів. Мій наступний крок вибиває пару шматків розчину, і я зупиняюся, поки мої руки хитаються, поки я відновлюю рівновагу. Я ковтаю і перевіряю свою вагу, перш ніж знову рухатися вперед. Торговий договір Ресона, підписаний понад 200 років тому, забезпечує обмін м'яса та пиломатеріалів з навари на тканини та сільське господарство. Проміеля 4 рази на рік на заставі Атебайна на кордоні Кровла та Тірендора. Звідси видно квадрант вершників. Величезні кам'яні підніжжя, цитаделі піднімаються вгору до основи споруди, де, як я знаю, закінчується ця стежка, якщо я зможу тільки туди дістатися. Змахнувши дощ з обличчя шкірою на плечі, я озираюсь назад, щоб подивитися, де Джек. Він зупиняється на позначці трохи більше чверті. Його кремезна постать стоїть нерухома, наче він чогось чекає. Його руки лежать в обох боків. Вітер, схоже, ніяк не впливає на його рівновагу, щасливий виродок. Я присягаюся, що він посміхається, але це може бути просто дощ у моїх очах. Я не можу залишитися тут, жити, щоб побачити схід сонця, отже я маю рухатись далі. Страх не може керувати моїм тілом. Стиснувши м'язи, ніг для рівноваги, я повільно відпускаю камінь під собою та встаю. Руки в сторони, іди. Мені потрібно пройти як надалі до наступного пририву вітру. Я озираюсь через плече, щоб подивитися, де Джек, і моя кров завмира. Він повернувся до мене спиною і стоїть обличчям до наступного кандидата, який небезпечно хитається, наближаючись. Джек хватає кандидата за лямки його, переповненого рюкзака, і я спостерігаю, як від шоку в мене зводить м'язи, коли Джек скидає худого кандидата з парапету, як мішок з зерном. Крик на мить досягає моїх вух. А потім затихає, коли він зникає з поля зору. Святе лайно, ти наступна, Соренгайл, кричить Джек. Я підводжу поля від яру, щоб побачити, як він вказує на мене. Зловісна посмішка викривлює його рота. Потім він іде на мене, його кроки із жахливою швидкістю зменшують відстань між нами. Рухайся, зараз же. Тірендон охоплює південний захід континенту. Вимовляю я, мої кроки рівні, але панічні. На слизькій вузькій стежці моя ліва нога трохи прослизає на початку кожного кроку. Арктил, що складається з ворожої гористої місцевості і межує із Смарагдовим морем на заході і океаном на півночі, Кірендон майже непрониклий. Хоча географічно його поділяють скелі Дралора – природний захисний бар'єр. Ще один порив обрушує на мене і моя нога зіскоче з парапету, моє серце б'ється, парапет прямує мені назустріч, я спотикаюся і падаю. Коліно врізається в камінь, я скрикую від різкого болю. Я хапаюсь руками за опору, моя ліва нога бовтається на краю цього пекельного мосту. Джек вже зовсім поряд. Потім я роблю помилку, від якої зводить кишки. Дивлюся вниз. Вода стіка з мого носа і підборіддя, розбризкуючись по каменю, а потім падає в річку що тече по долині за 200 футів нижче. Я ковтаю, згортаючи грудки в горлі і моргаю, намагаючись гамувати серцебиття. Я не помру сьогодні. Вхопившись за край каменю, я спираюся всією своєю вагою настільки можу на слизькій камені, щоб утриматися і закидаю ліву ногу вгору. Ступня намацує доріжку. Звідси у світі не вистачає фактів, щоб заспокоїти мої думки. Мені треба поставити під себе праву ногу ту, яка має краще Щеплення, але один нерівний рух, і я дізнаюся, наскільки холодна ця річка піді мною. Ти помреш від удару. Я йду за тобою, Сорангайл, чую я позаду себе. Я відштовхуюсь від каменя і молюся, щоб мої чоботи знайшли стежку, коли я схоплюсь за ногу. Якщо я впаду, добре, це буде моя помилка, але я не збираюся дозволити цьому засранцю вбити мене. Краще перебратися на інший бік, де чекають решта вбивць не те щоб усі в квадранті намагалися мене вбити, тільки курсанти, які вважають, що я буду перешкодою для крила. Недарма серед вершників шанується сила. Загін, секція, крило ефективні лише настільки, наскільки ефективно його найслабша ланка. І якщо ця ланка ламається, то в небезпеці опиняються всі. Джек або вважає мене ланкою, або він неврівноважений мудак, якому просто подобається вбивати. Можливо, й те й інше. У будь-якому випадку мені потрібно рухатися швидше. Викинувши руки в сторони, я зосереджуюсь на кінці шляху, на внутрішньому дворі цитаделі, де Ріанон ступає у безпечне місце і, поспішаючи, незважаючи на дощ, я тримаю своє тіло напруженим, мій центр зафіксований, і вкотре я вдячна, що я нижча з ростом, ніж більшість. «Ти будеш кричати всю дорогу вниз?» – насміхується Джек, все ще кричачі, але його голос уже ближчий. Він нас доганяє мене. Тут немає місця для страху, тому я блокую його, подумки, запихаючи емоції в залізні грати. Тепер я бачу кінець парапету, вершників, які чекають на вході в цитадель. Не може бути, щоб той, хто не може навіть нести повний рюкзак, пройшов вступний іспит. Ти помилилася, Соренгайл? Кричить Джек, його голос звучить. Чіткіше, але я не ризикую скидати швидкість, щоб перевірити, наскільки він відстав від мене. Це справді на краще, що я забираю тебе зараз, ти не думаєш? Це набагато милосердніше, ніж дозволити драконам знищити тебе. Вони почнуть пожрати тебе ногу за ногою, поки ти ще жива. Ну ж, умовляй мене, і я з задоволенням допоможу тобі. Чорт ти допоможеш, бурмочу я. До зовнішньої сторони величезних стін цитаделі залишається лише дюжина футів. Моя ліва нога зіскочує і я хитаюся, але я втрачаю всього один удар серця перш ніж знову йти вперед. Фортеця височить над цими товстими стінами фортеці, вирізаними вгорі в формі літери L. З високих кам'яних будівель, видобутих із зрозумілих причин, щоб протистояти вогню. Стіни, що оточують внутрішній двір фортеці, завтовшки 10 футів і висотою 8 футів з одним отвором і я просто приблизно там. Я стримую схлип полегшення, коли по обидва боки від мене піднімається камінь. Думаєш, так ти будеш у безпеці? Голос Джека суворий і близький. Захищена з обох боків стінами, я пробігаю останні 10 футів. Моє серце б'ється, адреналін штовхає моє тіло на максимум, а його кроки лунають позаду мене. Він кидається до мого рюкзака і промахується, його рука зачіпає моє стегно, коли ми досягаємо краю. Я кидаюся вперед, стрибаючи з парапету на 12 дюймів у двір, де чекають два вершники. Джек гарчить від розчарування і цей звук стискає мої груди, як лещата. Крутнувшись, я вихоплюю кенджал з піхов у своїх ребер саме в той момент, коли Джек зупиняється наді мною на парапеті, його дихання уривчасте і обличчя почервоніло, бисто витравлено в його звужених, крижаних блакитних очах, коли він дивиться на мене, і туди, де кінчик мого кенджала тепер вдавляється в тканину його штанів проти його яєць. Я думаю, я буду в безпеці. Прямо зараз. Зараз. Кажу я. Між рваними вдихами мої м'язи тремтять, але рука більш ніж тверда. Правда? Джек шаленіє від люті, його густі світлі брови зависають над блакитними артичними очима. Кожна лінія його жахливої фігури нахиляється в мій бік, але він не робить більше жодного кроку. Наїзник не має права завдавати іншому шкоди, перебуваючи у квадрантовому строю або під наглядом у присутністі курсанта найвищого рангу. Читаю я з кодексу, серцебиття все ще б'ється в горлі, оскільки це знижить ефективність крила. А враховуючи натовп позаду нас, я думаю, можна стверджувати, що це лад. Стаття 3 розділ мені начхати. Він рухається, але я стою на своєму і мій кенджал пронизує перший шар його штанів. Я пропоную тобі передумати. Я коригую свої позиції на випадок, якщо він цього не зробить. Я можу послизнутися. Ім'я тягне вершник поряд зі мною, наче ми найменш цікава річ, яку вони бачили сьогодні. Я на мілісекунду кидаю поля в її бік. Вона однією рукою прибирає за вухо. Вогненну руду пасма волосся довжиною до підборіддя, а іншою тримає рулон, спостерігаючи за тим, що відбувається. Три срібні, чотирикінцеві зірки, вишиті на плечі її плаща, говорять про те, що вона третєкурсниця. Ти досить маленька для вершника, але, схоже, ти впоралась. Вайлет Соренгайл, відповідаю я, але вся моя увага знову зосереджується на Джеку. Дощ капає з його брів. І перш ніж ти спитаєш, так, я та сама Соренгайл. Не дивно, з таким маневром. Каже жінка, тримаючи руки, як мама над рулоном. Можливо, це найприємніший комплімент, який мені колись робили. «А як вас звуть?» – запитує вона знову. Я майже впевнена, що вона запитує Джека, але я надто зайнята вивченням свого супутника, щоб поглянути в його бік. Джек Барлоу на його губах немає зловісної посмішки чи грайливих глузувань про те, як йому подобається обивати мене зараз. У його рисах немає нічого, крім чистої злості, яка обіцяє відплати. Холодок побоювання піднімає волосся на мої шиї. Ну, Джеку повільно вимовляє чоловік-вершник, праворуч від мене, чухаючи акуратні лінії своєї темної козлячої борідки. На ньому немає плаща і дощ вбивається в численні латки, пришиті до потертої шкіряної куртки. Кадет Соренгайл тримає вас за яйця, і це в прямому сенсі, вона має рацію. Правила свідчать, що серед вершників у строю немає нічого, крім поваги. Якщо хочеш убити її, то доведеться зробити це у спарингу або у вільний час. Тобто якщо вона вирішить спустити тебе з парапету, тому що технічно тебе ще немає на території. Так що ти не курсант, а вона так. А якщо я вирішу згорнути її шию, як тільки спущусь, Джек гарчить і вираз його очей каже, що він це зробить. «Тоді ти познайомишся з драконами раніше», – відповідає Руда, її тон, пайдужий. «Ми тут не чекаємо на випробування, ми просто виконуємо їх». «І що ж це буде, Соренгайл?» – запитає чоловік-наїзник. «Ти збираєшся зробити Джека євнухом?» «Чорт, що це було? Я не можу вбити його, не бить таким кутом, а відрізавши йому яйця. Він тільки змусить його ненавидіти мене ще більше, якщо це можливо». «Ти збираєшся дотримуватись правил?» – питаю я Джека. Голова гуде, а рука здається страшенно важкою, але я тримаю ніж на прицілі. Думаю, у мене нема вибору. Куточок його рота викривляється у смішці, його поза розслаблюється, коли він піднімає руку долонями назовні. Я опускаю кенджал, але тримаю його на поготові, рухаючись в бік рудої, що тримає сувій. Джекс спускається у двір, його плече зачіпає моє, коли він проходить повз, зупиняючись, щоб не ближче. Ти мертва, Соренгайл, і я буду тим... Хто тебе вб'є?